бо Настя не витримала б такого тягаря. При зустрічі Ніна була відвертою з нею. То чому все-таки вона не пожалілася на те, як їй було тяжко? Напевно, не хотіла, щоб її жаліли. Попри все, залишається багато питань. Потрібно ще поговорити з сестрою про зустрічі, і тоді все стане на свої місця. Ніна повернулася. Незабаром звільниться її син, Лише доля мами залишається невідомою. Настя годувала чоловіка, трохи й сама перекусила і за звичкою вийшла на балкон покурити. Вона поставила чашку з кавою на підвіконня і спостерігала за тим, що коїться на вулиці. Від раптової автоматної черги, яка пролунала десь неподалік, Настя здригнулася. На протилежному боці від площі Перемоги на тролейбусній зупинці поблизу торговельного центру «Мир» вона помітила з десяток людей у камуфляжі зі зброєю. Вони про щось голосно сперечалися, не звертаючи уваги на чоловіка, який лежав неподалік і корчився від болю. Схоже, що то був один із них, бо біля нього на асфальті лежав покинутий автомат. «Що там відбувається?» – Валерій виглянув на балкон. Якісь розбірки поблизу миру, відповіла Настя. Чоловіки кинулися один до одного, голосували, штовхали один одного прикладами автоматів, а навколо них почали збиратися розяви. Один із чоловіків зробив кілька пострілів у повітря, а потім направив зброю іншому в ногу і вистрілив у коліна. Чоловік у камуфляжі впав на землю, підібгав ноги, і зарепетував від болю. Негайно йди в кімнату, наказав Валерій дружині, а сам швидко зник за дверима. Настя проігнорувала його слова і продовжила спостерігати за ополченцями. Схоже, ті з'ясовували відносини між собою, бо почалася бійка, яку вони супроводжували пострілами у повітря та стосанами кулаків і ударами прикладів. Звідки взялися кілька легкових автівок з прапорами Невросії на капотах. Машини нахабно перетнули розділові смуги на дрозі, а мікроавтобус сигналячи проїхав по зустрічній смузі. «Ти зовсім здуріла, Настя почула з кімнати невдоволений голос чоловіка. «Хочеш кулю спіймати? Іди негайно сюди!» «Зараз!» – відповіла вона. З автівок повискакували полченці, можливо, їхні командири, і бійка зі стріляниною вщухла. За наказом одного із них, ополченці потягли поранених до машини. Автівки зникли так швидко, як і з'явилися. Всі разом поїхали в бік лікарні. Незабаром в інтернеті на якомусь із місцевих сайтів з'явиться повідомлення про цю подію, подумала Настя, потрібно буде прочитати. Час було поділитися новиною про повернення сестри і Настя почала обзвонювати знайомих. Івана пообіцяла заскочити, коли тітка Ніна приїде в місто. З Людмилою пораділи разом, і подруга нагадала, що читачі газети вже зачекалися її дописів. Свекруха була заколопотана своїми справами, бо, як вона сказала, там стріляють ще більше, ніж тут. Тому звістку про повернення Ніни сприйняла байдуже. Аліса сказала, що... Рада за подругу, її конче потрібно зустрітися з Настею і поговорити про щось важливе. Приходь будь-коли, мовила Настя, лише не торкаймося політики. Після ринку одразу до тебе, пообіцяла Аліса. Настя довго вагалася чи дзвонити Вадиму. Зазвичай вона звикла ділитися з ним усім, але звістка про повернення сестри додому – Роз'ятрить чоловікові незагойну рану, нагадавши про зниклого сина. А може, в нього відродиться надія на повернення Левка, майнула в Насті думка. Про Ніну також три роки думали, що пропала безвісти і може вже не повернутися. А воно он як вийшло. Справді, розмову з Настою про сестру додала Вадимові оптимізму, і його голос став веселішим. Тож і в тебе є надія, сказала йому Настя. Головне набратися терпіння і не втрачати надію. Поки Настя теревенила по телефону, додому повернувся Геннадій. «Їстимеш?» – поцікавилась Настя. «Я не голодний. Дякую. Тебе знову не було вночі дома?» – ночував у Оксанки. «Неправда. Вона телефонувала мені ввечері, запитувала про тебе. Ну, добре. Я був не в неї. Така відповідь влаштовує?» – посміхнувся син. «Ти доросла людина, – сказала антинастя, – але я прошу тебе, не виходь вночі на вулицю. Комендантська година офіційно не оголошена, але ти ж добре знаєш, що буває з тими, кого патруль АПС ловить. Примітка. АПС – армія Південного Сходу. Знаю. Ополченці забирають у відділок, а потім змушують рити окопи, – відповів син. До речі, нещодавно бачив на власні очі, як кидали пісок лопатами двоє місцевих суддів. А вони чим завинили? Не питав їх, усміхнувся син. Геннику, я все хочу спитати, сказала Настя. І помітила, як син одразу напружився. Навіщо ти мені збрехав про балончики з фарбою? Можеш мені сказати правду? Поговоримо про це іншого разу. А зараз я хочу відпочити, я піду. У них прямої відповіді, тож виходить, вона не помилялась. Нічого. Нехай відпочине, потім ще раз треба буде повернутися до цієї розмови. У двері подзвонили. Прийшла Аліса. Щось ти сьогодні рано, зауважила Настя, запросивши подругу війти. На ринку нема людей. Виторгнули. То чого там пектися в металевому контейнері? Подруги пішли на кухню, і Настя заварила каву. Уяви собі, почала Аліса. Потрібно сплатити податку щомісяця 122 гривні. Пенсійному фонду 485. За шестиметровий контейнер ринку 950 гривень. Ще й за світло в ньому 60. Людей у місті з кожним днем все менше. Підприємства не працюють. Грошей у місцях нема. А у кого є, то не поспішають бігти їх і витрачати на ринок. Кожен живе одним днем. Не скажи, заперечили і Настя. Наливаючи напій у чашки. Кілька днів тому зайшла в меблевий магазин, що на першому поверсі нашого будинку. Всій продавчині на робочих місцях меблів на всякий смак повно. хлопці вантажники також там... «Поцікавилась у знайомої продавчині, чи хтось купує меблі, чи люди ходять на роботу заради зарплатні? Мені сподобалось, як влучно відповіла дівчина. Купують меблі, як і раніше, бо песимісти виїжджають диванним боякам, і раніше все було до одного місця, а оптимісти роблять ремонти в своїх помешканнях і оновлюють меблі. Може меблі і купують?» «А мій крам нікому не потрібний», – зітхнула Аліса. «Навіть не знаю, як жити далі, коли потрібно податки сплатити вчасно, а нема з чого». «Ніхто навіть не зробив якоїсь знижки у поборах з огляду на те, що йде війна», – бідкалася Аліса. «Можливо, тобі було б легше, якби не кредити», – обережно спитала Настя. «І до них керівникам держави було б байдуже, чи ти щось заробив чи ні». Повинен платити і платити. Образа є на те, що в усіх країнах платять податки з доходу, а у нас нікому не цікаво, чи він є в тебе. Колись була надія, що помаранчева революція все змінить на краще. Що отримали? Побори збільшили і все. Щоб змінити життя на краще і зруйнувати старі схеми, молодь мерзла і гинула на Майдані. Мені шкода їх. Але жертви були марні, нічого не змінилося і не може змінитися в цій країні, яку я вже зненавиділа. Кому не подобається жити в Україні, тому відкрита дорога в Росію натякнула Настя. Я люблю свою землю, але ненавиджу всяких Турчинових, Хаваків, Порошенків, Тимошенків. Вони втягнули країну у війну, то що чекати далі? Вихід один – Відокремитися від жидо Бандерівської влади і самим з нуля побудувати нову державу. То запишись в армію Південного Сходу, стримано мовила Настя, не того я віку, але буду в міру своїх сил та можливостей допомагати створювати Новоросію тоді нам у різні боки. Не про це зараз мова зупинила її Аліса. Було помітне її хвилювання, і зрозуміло, що то була лише передмова. Вона прийшла не сварку вчиняти. Хочу з тобою поговорити щодо мого Івана. Знаю, що і ти, і генник, маєте проукраїнські погляди, але це ж нам не заважало спілкуватися, як раніше».